maniangu ni kuomba umeshinda salama salimini mpenzi msomaji karibu kuifuata tafadhali katika luka, katika lugha ya kumradhi kwa rekodi tatu hizo ambazo tumekuchelewesheni kwanza muhtasari wake usalama mdogo unaojiri katika bazi ya majimbo ya DRC ni baadhi ya mada zilizojadiliwa kwenye mkutano wa marais wa nchi wanachama umoja wa Afrika uliyofanyika mjini Malabo na hapo kesho juma nendipo kuna tarajiwa kwanza kwa mtiani wakitaifu wa darasa la tisa unatua fursa kwa nafunzi wa darasa ilu kujunga na awamu ya pili ya shule endelevu. Na machunu ya bujumbura yalifunga milango toka juma mwosi wikijana ni kufuatia homa kali ambayo imevamia wanyama wa ngombe. Kwa haya na mingineyo karibu ni jina langu Moise Misago mchambo yungozo na François Akimana. Isanganiro Habari ikami. Tkansa katka kurasa wa elimuni kwamba, manda Lizia Mtihani wa kitaifa. Unawanza jumanehi ya naendelea viema katika vituo katha vya mitihani katika tarafa na hangwa. Katika vituo ambavyo maripota wetu wame tembelea jumatatu hii. Hususa lisedhu Saint Esprit pamoja na eteska menge. Shuhuli zimianza kwa utarishaji wa madarasa na kubandika namba za usajili za wanafunzi kwenye madawati. Mafisa wa shule wanaeleza kuwa. Wamejianda Vyema hata katika kiwango cha ratiba. Na wanafunzi zaidi alf moja tisa wa darasa la tisa wa shule ya msingi ya mkua karusi ndio wanataraji kupasi mtihani wa kitaifa ambao tanza hapo kesho. Mkurugenzi wa elimu wa mkua huo anabaini kuwa wanafunzi hao wameandaliwa Vyema ili wa faulu mtiani huo. Mkurugenzi huyo anathibitisha kuwa mandalizi yako katika hali nzuri kwa upande wa nyenzo Magari mafuta na kwa upande wa simamizi Ni wakati mkua karusi unashikilia nafasi ya kwanza katika mtihani wa kitaifa miaka hii ya nyuma na tatizo la ukosefu wa usalama katika ardhi ya Kongo Limekabithi wa mkutano wa kimataifa wa maziwa maku CIRJL kwa ufupi wa kifaransa Akirejia kutoka katika mkutano wa kilele wa maraisi wa nchi Wanachama moja wa Afrika ulefanyika tangu jumamosi huko Malabo nchini Guinea Raisi wa Burundi Evardiste Ndayishimiye alibainisha zaidi kwamba mkutano huo ili halalisha mapambano ya pamoja ya nchi za Afrika dhidi ya makundi yenye silaha baada mapomziko kidogo tunaendelea Ledjo isanganilu ni kiboko yao Tukendela na tarifa hii ni kwamba shuhuliza uchinjaji zimekatazu wa tangu jumamosi iliopita kwenye machunio ya bujumbura Bada ya homa ilioshambulia ngombe katika bada mikuwa ya nchi uthibitisho kutoka kwa menedja mkua Sogabe kampuni inasimamia Machu, machunio ya bujumbura Anatoa wito kwa serikali kufanya kila leweze kanalo ili kupatikane chanjo thidi ya homa hiyo Mengi za dinae, Romi Walde, ni awivuze. Ukifika kuliko machinjioni gigini bujumbura, unapokewa na ukivnya usiwa kawaida wakati ambapo hapo awari mtari kuwa narakiwa na milio ya ngombe, mbuzi, kondo na nguruwe, ishiara kuwa kazi zimisimama tango, jumamosi, jumalilopita, kama inavyo tibitisho na iberi mbabazi kiongozi wa machinjioni hayo. Kazi za asania hazisima wany sawa 2 ni simama wale mulio ona wanachinjwa ni nguzi na kondoo wa mwisho walio katika gara tanga tumamosi hakuna hombe wanaochinjwa hapa wanaohutumiikia katika mchenjioni hayo ya bujumbura wanaweza kuwa kutokuwepo kazi wakati huu kufungulia milango uma katika familia zao hali niko mbaya tuko na familia tuko na watoto hatujui Wataishi vipi, minaomba serikali ifanyi haraka sana kwa kutufanya uyo uchunguzi juu, wananchi kwa sasa, hawako vizuri. Iberi Mbabazi, kiongozi machinjioni, yanayopokea kwa sasa nguruwe pike anaomba serikali kuharakisha utowaji wa chanjo dhidi ya ugonjo wa homa ya boni laufa urio shambulia mifugo kwa ajili ya kuepusha inchi na raia wake kuendelea kupata hasara. Tunacho kiwomba ni upatikanaji, wachanjo, wahalaka, mifugo, waweze, kuchanjwa, inchini kote, kisha kazi zetu zilejeye tena Kusitishwa kwa shuhuli za machinjioni kumeathiri wa wa nyama ama mabucha Mufano, soko ni jabe katika kibanda cha chakuizia nyama kazi nafanana na vile zimesimama Hata waleo na kitoweo changombe, wanasema kuwa nyama hizo ni nizamwisho lakini kuwa hawapati wateja kwa sababu la yeye anahofia kuambukizwa ugonjwa huo wa homa ya boni la ufa. Shukran Romewalde, niwevibuze na tukende na taarifa hii ni kwamba faini iliyo ya pesa 100,000 na 200,000 sarafu za Burundi ni moja adhabu zinazotolewa kwa wale waliona waliona hatia ya wa kijinsia katika baadhi ya mataafa ya mkoa wa kaskazini mwa Burundi. Badhi ya viongozi wa utawala kwenye ngazi za shina wanaripoti kuwa faini hiyo ni pamoja na kifungo chajela. Vyanendi kumana mkua ofisi ya gavana wa mkua kayanza anatoa wito kwa mahakama kuheshim sheria zinamba tana na kupiga vita unyasaji wa kijinsia na tatna tukueleza pia na tarifa hii ni kwamba kuvunwa kwa takriban tani 300 za zilizobora zilizopandwa kwenye heka 50 za bonde la bonde la nyakijima Nikatika mkua wangozi, gavana wa mkua huo, akishirikiana mkuru genzi wa mkua huo, na kilimo, wanaomba uhifadhi wa asilimia kuminatano ya mavunu hayo kwenye maghala ili kuraisisha kwa msimu uja wa mbegu mbolea kwa sababu mbinu hizo zote mpia zimetengenezwa inawezekana faida kama hiyo imetolewa na ushirikiano wa nchi ya china. Badhi ya kusita kunganisha mazao hayo na, mazao hayo na ardi bado inaunekana miongoni muakulimu wa mkua huo utawala na mafundi wa kilimu wana, wana kusudia kufanya mikutano zaidi ya uhamasishaji matamushi hayo yalitolewa jumatatu hii wako kati wa uzinduzi rasmi na gavana mkoa uongozi wa kampeni ya kuvuna mpunga mkoani Ngozi baada ya mapumziko kidogo tu ukurasa kima taifa. habari za taifa. kief Raisi wa Ukraine anatazamewa kuzungumzia kuzungumza mwanzoni mwa mkutano wa kilele wa umoja wa Ulaya leo Jumatatu kwa video kutoka mjini Kiev. Vikwazo vipia dhidi ya Moscow vitakuwa kwenye agenda kwenye ajenda ya mkutano huo wa nchi 27 za umoja wa Ulaya mbali na vikwazo vya mafuta Kifurushi chavi kwazo kinalenga kuziondolea banki za Urusi kutoka kwa mfumu wa kima taifa wa kifedha wa Swift na msada wa kwa Ukraine wa hadi Eurobilioni tisa na mwaka 1222. Na, na hali ya utulivu inaripotiwa katika maeneo ukatha ya kivu masharika Kivu Kaskazini, mashariki mwa mwadiarasi Bada ya kuendelea kuma pigano Katia wasi wa Mventroa na wanajeshi mwadiarasi Mushoni mwawiki ili opita Katika maeneo ya kivu mba, rugari na runyonzi Halihi imesababisha maelfi ya watu Kuyatoroka makazi yao Na hadi hapa mpenzi msikilizaji laziada sinasipo kwa tuni kuteremisha nanga Nawashkuru nyote ambaho Mmetega sikotangu mwisho Ndi msukuru piafuni mitambo François Akimana Langujina Moise Misago na kutokia ni mchana mwema kwa akherini.